on the way, if by chance I chance to see you in the tavern, we smile at one another and we say, sê, hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, dankie jy dat jy hier is. As jy my kan hoor, dan is jy my ingeskakel, as jy my nie kan hoor nie, is jy nie ingeskakel nie. Ok, uh, en ons het een lekker program vandag, en uh, ja, dit is uh, uh, Treffers van Toeka tot Nou, en ek is Ludwig Venter, wat het vir jy aanbiedt. Right, ons gaan nie baie tyd moors nie, ons gaan sommer dadelijk afskop, kom ons skop net af met uh, Abba, so dat ek uh, dinge hier kan rechtskijf, uh, ek was een bietje omkant gevang weer, weer eens, en uh, ja, dit die wat die inleiding so lang was, en dit was Mary Hopkin, wat hy inleiding vond syng, en sy sê, those were the days, ok, Abba, hasta mañana, of manana, dan Yes. <laughs> Hasta manna, manana, so, soos, of nee, is eindelijk, soos al omspel, hier waar ek om afgeleid het, sê Hasta, Hasta manana, so ek weet nie wat er een van die tweede is, nie is, maar hulle sing Hasta manana, oké, okay, ons stap aan en dit was natuurlijk Ebba gewees, wat daar vir ons gesing het, ons kom nou by groep, um, ja, hulle was aanvankelijk was er net Dave D. and the Bostons en uh, pleksel maar so geblei het, toe verander die groep sy naam na Dave D. Dozy Biki McEntish en nou moet een mens daar onthou het was baie makkelijker om net te sê Dave D. and the Bostons maar in elk geval die liekie wat die mensen vir ons gaan sing, sy naam is The Legend of Zanadu en uh, ja, ook bekend as Esta is la leyenda de zanadu was geskryf dier Ken Howard en Ellen uh, Blakely is gebaseer op een of ander video speelikie iets soos uh, Game of Thrones of so iets uh, maar in elk geval nie man ons gaan nie nou game speel nie, ons gaan nou luister en hier kom die klomp mense en hulle het The Legend of Zanadu bit Zorro. Now as promised stepping down from the... Ja, en toe kry ons sommer een ander DJ wat daar in chip en hulle uh, vir ons een uh, voorstel. Die uh, groep wat gesing het, Dave D, Dousey B, Kiki, Mekentish. Oké, okay. jy weet, uh, ek het hier met die opstel van vandagse program het ek achtergekom wat een uh, mense gemoed die verskil wat dit maak aan die plate wat jy van hou en uh, jy weet ek het gestraand het ek so klompie uh, by mekaar gesit vir vandagse speelhuis en vir oogend toe doen ek hier res en daar is een wereldverskil tussen wat ek gestraand gedoen het en wat ek vir gedoen het mens kan sommer dadelijk achterkom Je weet wat er is gestraand en wat er is verochend. Uh, Julle sal net nou hoor, hier uh, so ver speel ek nog net uh, uh, vandag sinne, uh, maar wanneer kom by die limbo rocks en die rock'n'roll en die Jailers rock en al die haaggoeders en uh, labamba Bamba selfs, en, dan was het gister sinne. Al hierdie op en goed uh, het ek gestraand voor gevoel en van vandag verochend, Toe kom ek met een heel ander gemoed in en ek kies nog steeds op diezelfde manier, maar uh, ek, ek, ek kies iets heel anders, een ander uh, genre sal men sê. Ok, kom ons stap aan en uh, ons gaan nou daar op die Isle of Man, waar hulle geboren en groot geworden het, het hulle afgeskop as The Rattlesnakes in 1955. Kan julle raai wie dit? Hulle verhuis na Australië toe en weer in 1967 terug na Britannia. Robin se vibrato stem het die kenmerk van die groep geblei tot in 2003 toe Maurice oorlede is en is op 53-jarige ouderdom wat hy oorlede is en die oorige twee broers in die groep ontbind vir so'n 6 jaar toe Robin en Barry weer hervat het een klompie treffers die licht laat sien het en in 2012 is Robin toe ook oorlede op 62 jaar en uh, ja, so jylle weet ek praat van die BGs Barry is dus die enigste oorblijwende lid van die groep ons luister na I Started a Joke en ek dink Robin was die een wat die liedrol gesing het in hierdie spesifieke liedje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 A joke was on me I looked at the sky Running my hands Over my eyes And I fell out of started the whole world living oh if I don't miss me that' the true Jesus, started a joke, ek het een grap begin. Oké, okay, goeiemorrag, Hanlie van Rooij en daar van Kempton. En uh, soos ek altyd sê, geloof, uh, André luister saam. En uh, ja, jylle moet die program geniet. Uh, ons stap aan en ons komt nou, jy sien, hier soos nou weer een van gestraanse liekies. En uh, mens kan duide oor... Uh, <coughs> Die ou is Chubby Checker. Hy is gebore Ernest Evans op 3 oktober 1941 Amerikaanse sanger en danser. Weid bekend daarvoor dat hy baie dansstijle gewild gemaakt het, en sluitend die Twist dansstijl met sy 1960 treffersomslag van Hank Ballard, sy Midnighters sy R&B Leakey. The Twist en die Ponydales uh, uh, dan stel met die 1961 omslag van die Leakey pony time Sy grootste brusse treffer, uh, Let's Twist Again, is 1 jaar later in 1962 vrygestel, en in daarie jaar het hy ook die Leakey Limbo Rock gewold gemaakt, oorspronkelijk van die vorige instrumentele uh, treffer, Derry die Champs. Nou, dis die twee wat ons na gaan luister, uh, Ulle, jy weet, die jarese likies was amal korter uh, en uh, as, as, as vandagse likies, en nou hierdie twee is al twee, die ene is 2 uh, minuut 20 secondes, die ene is 2 tw minuut 25 secondes, so ons luister na Chabie Checker en hy gaan vir ons die twee danse doen as jy die danse ken, doen hulle saam, die ene is let's twist again, en dan die andere ene is a limbo rock Moet net nie jou rug breek, maar hy limbo nie. Ek so sê, how low can you go? Hier kom, chubby Ek het al gesien, mense doen die limbo dan is die bar wat hulle onderdeer kryp, dan sê ach, net bykie meer as sy voet uh, van die grond af en dan kom hulle deur, hy gaan leed plat op sy rug met sy voet die land sy hepe en dan beweeg hy net sy toon en <laughs> hy kryp so voor toe om onderdeer te gaan nou ja, dit uh, uh, ek het nie meer die energie daarvoor nie en ek het ook nie die lust daarvoor nie en ek het ook nie die Um, intensie daarvan nie, uh, laat die mense maar limbo rock, is nie vir my nie, ek is een bykie te onflexible uh, daarvoor. Ok, wie is volgende? Een dame, en een prachtige dame, Dana Hoener, Is die, verhoog, is die verhoognaam van Chantal van Lee, geboorde te Hasselt op 10 februari 1965, sy is een Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland, uh, so is al die Germaanse lande. Ne? In 1993 het sy baie gewild geword met woordenloos, ten die einde van die 90's het sy in ander talen beginne sing, tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander talen. Vandaag sy weer vir ons uh, een van haar uh, likies en dit is Duisende Mooie Dromen uh, Ja, daar is een ander lied met precies die selfde weesie Kyk of jylle kan raai, wat is die ander likie? Duisende Mooie Dromen van Dan Wooner. Dat het nooit zal komen Maar je kunt er ook van Blijven dromen Want in de diepte van de droom Wacht de waarheid En in de diepte van de droom Wacht een stille kracht Op ontwaken Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert En dat er nieuwe gedachten leven Dat in de mensen Gloeit en groeit Als nooit tevoren Ik zie in de ogen Hoop Geloven en liefde en dan een vronkje vertrouwen. Duizenden mooie dromen, Heb ik in mij. Janne Hoener, die stem wat gemaakt is om belades te sing, net Hy sterk en uh, ja, prachtige stem. Uh, Laat my baie ding aan Han, uh, wat is ookie sy naam geweest Ach, my Jesse. Uh, b -b -b -b, mama het hy gesing. Handje, Handje, ja dit is hy en uh, hy het ook die type uh, krachtige versie. Uh, element in sy stem gaat ok die volgende op die draaitafel gaan ons na Daniel Gerard, wat ook in Parijs, Frankrijk geboren is met Amerikaanse vader en sy ma was van Italiaanse afkomst, meeste van sy kinderjare bring hy teer in Rio de Janeiro in Brazil en waar hy, maar hy keer terug na Parijs in Frankrijk natuurlijk nie, hier in die uh, vrystaat nie, uh, in 1953 waar hy aansluit by die koersiens van die Notre Dame en uh, die eerste groep wat hy by aansluit is een rick and roll groep, by name The Dangers. Jy yes, sê nou, hoe know, kom hulle hulle naam The Dangers geën? seker aanklank by die jong geslag, ek weet nie. En uh, in 1958 maak hy sy eerste opnames, meestal in Frans. Hy word geloot vir die Weermacht, spandeer 1959 tot 61 as soldaat in Noord-Amerika, ach nee, sorry, Noord-Afrika en moes daarna weer opvang in, in die muziekwereld, wat toe eerst weer ordentlik opdreef kom in die middel 60's. Dan hy uh, uh, uh, Gerard Hy vermaak ons vandag natuurlijk met sy heel beste ene uh, en die heel, heel bekendste ene wat hy het, is natuurlijk... are Daniel Gerard met A Butterfly, uh, duidelik een van vandagse keeses. Nou kom ek by twee sommer van gestraanse keeses. <laughs> dit is alweer door Elvis Presley en die eerste ene wat ons gaan luister is sy Hound Dog en dan Jaila's Rock. Nou Uh, ja, Elvis is op 8 januari 1935 geboore in 2 slaapkamerhuis in Topelo, Mississippi. Sy tweede naam is Aaron, so hy is Elvis Aaron Presley, en sy tweelingbroer Jesse Gern was dood by uh, geboorte, ne. Uh, so hy het as alleen kind groot geword, sy ouwers was Vernon en Gladys Presley, en het in acht, uh, 1948 verhuis na Memphis. Nou in Memphis Weet jylle, dit is die uh, uh, middelpunt van muziek, is amper soos Nashville, maar uh, ja, dit is waar hy beginne na maak het en groot geword het en sovoorts, en sovoorts Ons gaan luister na twee van sy, die twee liedjes wat ek genoem het en uh, sommer rug aan rug, hier kom Elvis Presley met gestraanse keeses, Hound Dog en Jailhouse Rock. You ain't, nothing, you ain't but, nothing but a dogger You're Crying all the time You ain't nothing but a hound or dogger You're Crying all the time soos daar sê, if you can't get a partner, use a wooden chair, en a baie getrouw aan sy titel, sy titel van koning van rok en uh, waar wil jy nou meer rock as die, huh? J-Law's rock, Elvis Presley. Ok, nou, jy sien, hier kom ons nou weer by een van vandagse plate, nou, die groep Touch of Class, met oorspronkelijke lede Dion van de Merwe, ek het om nou die dag te kom op my Facebook ook gekry, uh, ons is nou vriende op Facebook, so moet nie verbaas wees, is ons nie een van die mooie daar, uh, onderhoud met die uh, superster, of, uh, jy weet, hy is al so lang deel van die uh, groep, en in my opinie is hy meneer kitaarspeler van Zuid-Afrika, die beste beste gitaarspeler in Zuid-Afrika, Dion van de Merwe van Touch of Class. Nou, oké, okay, hy is een van die oorspronkelijke leden en Ronelle Erasmus in 1985 ontstaan en was aanvankelijk ook een begeleidende orkest vir Annelie van Roen, manuel Scorsio en André Swartz. Hulle het een Splintenewer Dubbel album getiteld 100.000 bekend gestel en op daar alde album sing Roenel Erasmus vir ons natuurlijk op die wal van die visreveer, een prachtige liekie wat ek baie van hou en kom sy Ja, oeps, a humble apologies, mense. Dit is Toenie Ronelle Erasmus daai nie. Dit is Jelene Bester. En ja, sy is ook een van my groot groot ginslinge. En nou, ja, sy het in Springs groot geword in Laarskool op Jan van Riebeek. En het matriek gemaakt en hier genote oor Meisieskool, 1994. Sy studeer daarna bedrijfsekonomie op uh, Bikke en behal daarna neersgraad in radiojournalistiek. Helene Bester was die uh, deel van die Alabama studentengezelskap en ook lid van die Potje Stroomse koor, Universiteitkoor. Helene Bester het van ons gesing Mansmens van my. Uh, so ek vraag om verskoning, daai dame wat ek aan julle voorgestel het, was al die tyd, To Ronel Erasmus van A Touch of Klaas. En dit is die een wat ons nou gaan luister. So al die goed wat ek net nou gesê, ek herhaal dit nou net weer. En ons gaan luister na Ronel Erasmus en op die wal van die visrivier. het gelag en die wilgers getreur soos net in die karoe kan gebeur ek het jou op daar die lei lekker middag vir die eerste keer geseen jou haar het sacht die repressie beweeg jou oot oor ou kop gevier ek het jou gevra of ek langs jou kan sit, op die baal van die vis repie sal ek jou ooit weer sien sal ek jou stem weer hoor soos die aard op die val van die vis repie sal ek jou ooit weer sien sal ek jou stem weer hoor soos die aard op die wauw van die vis revieer. My hart het jou hartse gedagtes verstaan en die ure het stil gaan staan. Net soos sprookjes en stories gebeur, het die luk skiele paarse verkleur. Ons het hede verlede en toekomst gedeur,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 Jy sê, sal ek jou stem vir jy hoorn die aard op die waw van die vis revief alleen oor die brugje na die ander kant En gaan staan op die grasse rand Jy het oor water en sterre geroef sê dat sien ek jou weer en aand na aand en jaar na jaar het ek daar gaan soek vir jou spoor in aan festival die wolk die perske omzoom to weet ek dit was net die troon sal ek jou ooit weer sien sal ek jou stem weer hoor Soos die aand op die wang Sale die vis revier, sal ek jou ooit weer sien, sal ek jou stem jou stem weerhoor. Soos die aard op die wang van die visre vier, sal ek ooit weer sien, sal ek stem weerhoor. Soos die aard op die wang van die visre vier. prachtige liekie Ronell Erasmus touch of the way back then, op die wal van die visrivier, mooi mooi liekie, <coughs> nou hierdie volgende ene, weet ek sommer, as ek sy naam sê gaan jylle nie a clue hee, waarvan ek praat nie, maar so draai jylle omhoor, dan gaan skies <coughs> toch, gaan jylle denk, hoe is dit waar hy liekie is, en uh, ja, ons het om baie lang laas gehoor en ek, op enige media kan ek nie denk dat ek om die afgelopen paar jaar gehoor het nie. En hier is ons vandag en ons gaan omspeel vir julle. En hy word gedoen dier Jerry and the Pysmaker, hulle was een Britse maatslaggroep wat prominent in die 1960s se Merci Beat toneel was. In gemeen met die Beatles het hulle van Liverpool gekom, hulle is bestuur dier Brian Epstein en is opgeneem dier George A. Martin. Hulle vroege succese saam met die Beatles was instrumenteel in die popularisering van immersive beat klanken en die bekendstelling van die Breer-Britse beat opleving in die 1960s of die middel. 1960s dan. Nou Jerry en die Peismakers, die liekie wat ons gaan uh, uh, speel is Ferry Cross the Mercy, maar uh, nog steeds het jy nie een clue wat die liekie dit is nie, maar die eerste woorde wat kom gaan vir jy dit duidelik maak en jy gaan om daarlik onthou. As jy ouwe is, uh, 40 is natuurlijk <laughs> jy kom uh, Jerry en die Peismakers Life goes on day after day Hearts torn in every way So fairy cross the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay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 will stay So ferry Cross the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay And here I'll stay Here I'll stay To talk to about Brian Epstein. Oh, certainly, yes. What's he mean? Hey, okay, onthou jylle om nou? Noordat jylle om gehoor het? Jerry and the Pacemakers, Ferry across, Ferry across the mercy, en dit is in 1965, wat hy opgeneem is. Ok, ons is halfpad met die program en, wat gebeur halfpad? Yep, ons gaan luister na Funny Spot. En nou, vandag het ons weer van Nathaniel, en uh, ook een wat ons al voorin gehoor, die, die probleem is, hoe kom ek so baie van uh, die uh, spot herhaal, is uh, dat het blij snaaks, elke keer as ek omhoor, en die ander rede is, wanneer ek klaar my speellys opgestel het, dan vergeet ek skoon van die funny spot, so wanneer ek op die licht kom, dan hou ek oor jemme, Ek het nie van die spot afgeleid nie. So, dan gaan greep ek gauw een van die ouwe's, en ek gooi hom in. En nou, dit is die geval weer vandag. Ons luister na Nathaniel met die historie van die kadette. Uh, jylle sal hem miskien onthou, maar uh, in partij van jylle sal hy, sal hy iets niets voor wees, maar uh, hy bly snaaks. Kom ons luister Nathaniel, kadette.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 En my any forum om alles erger te maak het ek a kort broek aan iets wat ek selfs as baba gewaier het om te draab ek is naar en my knieën bewe uiteindelik laat die klok in is het tyd vir a eere in die hel ons staan amal vir die skool in reie achter my staan Bennieki Loots Bennieki Loots was a baie kort kind die sy linker oog die heelt uitgeknip het uit van spanning. <lacht> Hy kon vreselik opgewonnen raak en dan kom niemand om stil kry nie. <lacht> Bennie Kieloots steek sy hand op, wat is dit, sê meneer Blagna? Hoekom het ons hierdie kleren aan, sê Bennie Kieloots? Amal het het aan, sê meneer Blagna. Hoekom, sê Bennie Kieloots? So dat saam smelt met jou achtergrond, sê meneer Blagna. Hoekom, sê Bennie Kieloots? so dat kan sien nie, sê my nie blag na. Allemaal kan my sien, sê Bennieke Loes. Nie as jy in die bos is nie, sê my nie, blag na. Ons is nou in die bos nie, sê Bennieke. Ons is nooit in die bos nie. En bos is groen. En jy kan nie masjeer in die bos nie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 om die sin uit die lewe uit te blaas nie. Ek zweet soos een gewonde bok. Om en om die skool focus ek net op Rasmus Pinaas een groot mensboude en besluit ek om in my volgende lewe terug as badpater. die hel Hou vir maande aan Ek krij doktersbrieven Ek reel extra klavierles Ek passeer myself Ek huil Ek skryf gedigte en kryp weg Maar as ek weer sien Is ek die kleer van kots Om en om die school Uiteindelik Kry ons die ritme En rik ons een dag Soos een man tot halt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 En omdat amal of na mevrou Fisch daar, of net Kous Kous voorbij het niemand nog ooit na die kerk gekyk nie. Ek lig my oor van Rasmus Penaar af, en kyk, na die AGSke, en sien vir die eerste keer, het bestaan uit miljoene siersteene, in die afskiewelike skakering getiteld Kake. Eerst masjeer ons erfenis voorbij, toe die trompeten, en toe ons. En vir die eerste keer, smelt ons saam met ons achtergrond. Ons is weg. Op haar stoep gooi mevrouw Vesja glas neer en gul in die diep stem. Kom terug, skrees sy. Pas allemaal. Sy begin haar klop. Sy haar dat hy japon achterblijf. Toe haar krale en toe haar. Kom terug, skrees sy. En soos hy naderkom, soos sien ons dit. Die bleskoop die stoppelbaard, die haarige hande. Mevrouw Fisch is meneer Fisch. Vannig is kree, meneer Blagnaut. Ons, ons masseer voorbij die kerk. Daar is jylle, sê meneer en mevrouw Fisch. Vannig is kree, meneer Blagnaut. Die optocht kom drie blokke later tot stilstaan. Net my ma en Bennie Kilootse ma klaphande <lacht> Een vrou is daar met een vlagje En die rest is in hulle kare <lacht> Terug by die huis trek ek my menskleren aan En gaan sitte in die kompahuis Wat het vandag gebeur, sê ek vir my ma Dit is een baie speciale dag, sê my ma Dit gebeur net as jy die bloed roer Ek sê wat beteken dit Alles gaan oor bloed, sê my ma Dit wat jy geërf het, is in jou bloed En dit wat jy rarig moet wees, is ook in jou bloed. Om van die een te ontsnap of jy aan jyn wakker te maak, moet jy die bloed te roer. O dat en sy spetbak het nog nie uit. Dis sal nooit weet van beter. Maar is tienten een doodgelukkig so. Meneer Vies het wel. Ja, to is my wat my vrou, is, to altyd meneer. En uh, ja, hy kan een ding so roosklerig vertel of nee. Uh, 'n die huis of neer, Redis Digest het altijd so uh, afdeling gehad wat hulle sê towards picture rest speech. speech. Nou ja, dit is precies wat hierdie Nathanael, 'n uh, jy sien die prentjie so duidelik soos hy aanstap en die ding vertel. En uh, ja, Hilarius, sal ek dit noem. Uh, Afrikaans het nie 'n woord soos Hilarius nie, hilaris. In elk geval, kom ons stap aan met die program. En ja, hulle was in Kaki gewees, en so ons luister nou na Hot Chocolate. Die groep wat in 1968 gevorm is, aanvankelijk bestaan uit sanger Errol Brown, kitaarspeler Frankl, eh, Franklin de Ali, en eh, die tromspeler Jim King. Koor daarna word hy vervang met die onverwante Ian King, die percussionist, percussionist, die over die dromme slaan, nee. Patrick Olive en as basgitaarspeler Tony Wilson. Die groep is oorspronkelijk die naam Hot Chocolate Band der Mywis gedoop. Dit is vinnig verkort na net Hot Chocolate die Meaty Most. Ons luister na hulle en natuurlijk <coughs> hulle bekend stillekie en uh, wat amal wil hoor en amal vir sy girlfriend koop. You will always be a friend You're not too sure of what we got anymore Once I had a to move to help me But that is when I had you here beside me Now it's more In my mind, I know with time, when all is said, I'm done. What we had could never end, you'll always be a friend. Lift away these things They just do And if I had my life To live all over I'd do all again make it better That's what we do Cause in my mind Ja, vandag se liedjie, uh hot chocolate with always be a friend. Nou gister se liedjie. <laughs> ja, soos ek sê, uh, dit dit mense gemoed uh, hoe jy kies en wat sy likies jy kies, en uh, uh, hang af wat sy moedje in is, jy weet, soos uh, uh, al my likies van gestrand, was in die lijn van rock and roll en vanochtend, toe ek jou aangaan met my uh, speelhuis, toe is het uh, meer rustig en soan, nou die volgende een is Jerry Lee Loos, hy is op 29 september 1935 geboren, oorlede 28 oktober 19, of nee, uh, 2022, 'n ah, Amerikaanse pianist, sanger en liedjieskrywer, die bijnaam The Killer, is hy uh, beskryf as 'n rock and roll se eerste groot willeman, 'n uh, loos 'n uh, pionier van rock and roll en rockability muziek, het sy eerste opnames in 1952 gemaakt, by Cosimo Matassa se JM Studios in New Orleans. Nou, Louisiana ja. En uh, vroeë opnames in 1956 by Sun Records in Memphis, Tennessee, en Crazy Arms het 300.000 000 kopieë in die suidelike Verenigde State verkoop, maar dit was is hy 19750 treffer. How a lot of shaking going on. Wat a Jerry oh, Ja, wat in Loos, wereldbekend. Ek raak altyd in mekaar met hierdie Jerry Lee Loos en Jerry Loos, die akteer. Uh, hy was een komediant, een baie goeie komediant. En ek onthou ek het nog sy rolprint gaan kyk, The Nutty Professor. Ok, nou, uh, ja, hierdie Jerry Lee Loos het wereldbekendheid gemaakt. Uh, en hy het uh, gevolg met groot treffer soos a great balls of fire, breathless en high school confidential nou dit is precies wat ons nou nog gaan luister, na Great this is winning balls of fire me, Ooh, oh, me, Girl, let me love you like a lover should Yopah Joga se. Ja soos hy afsluit, Jerry Lee Loos. Great Walls of Fire. Raad terug by vandagse kuse. <laughs> Vanaf Bangalore, Bang Bangalore in India, Jody Wayne, saam met sy Canadeese ouwers in Rhodesia verhuis, na dat hulle weile in Engeland ook vertoef het. Eers het hy in 1965 het hy na Durban toegetrek waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin het. Na, na um, 18 maanden ontbind die groep en hy gaan aan as de Jody Wayne scene, wat dan later Guys en Dolls geword het en uh, ja, hy was een talentjachter, wat talent is soos Barbara Rye, well, dit is nogal hoor, dat uh, hy haar ontdek het en haar bekendgemaak het. Uh, men mense het dit geweet, dan Gwyneth Ashley Robbins, Neil Herbert, en de Stokkie sisters ontdek, in 1975 speel hy die hoofdrol in Joseph, en die amazing technikale dreamcoat, maar die een wat ons nou gaan luister na hom, is, die liekie wat hy uh, hier vir ons sing, is ook albei baie hevelike uh, as die uh, openingsdaan, dans uh, gespeel, en dit is natuurlijk together forever is hey en die die die koor agtergrond is de linsey herd assembly kom ons luister together forever together, forever forever together, together, as as oh my Other, all and for each other as husband and wife from this moment forward I promise to love me I promise to love me the rest of the in die uh, country uh, wereld en uh, Jody Wayne wat ook verantwoordelik is vir baie van die country sangersse opgang uh, ek want nou ek het omgesien in 1972 op die verhoog in welkomse staatstheater soos hulle dit noem uh, en uh, Ja, daar had hy, die meisie wat hy daar vir ons voorgestel het, sy was April, Mai of so iets, ek kan nie onthou precies nie, maar ek weet, dis die 2 maande wat so op mekaar volg, uh, het uh, hy het daar aan ons voorgestel, ok, sy het toen nie, uh, seker nie, een groot naam geword nie, maar, uh, hy het haar promote, op daar die dag. Ons kom by, die Beatles, dier John Lennon begin in 1957 en hulle was toe bekend as the Blackjacks. Jacks. Het julle dit geweet? Dit is een trivia vraag daar, onthou om, die vraag kan een in dalkendig opkom. Die Beatles was aanvankelijk the Blackjacks. Daar was toe een klare groep wat bekend was met daar die naam en hulle moest dit toe verander en hulle veranderde toe na the Quarriman ok, nog het er weer, wat was hulle tweede groep, ne? The Quarriman. In 1960 het hulle er weer die naam verander na die Beatles, wat uh, met uh, B-E-A-T A-L-S gespel was, The Beatles. Uh, en later, die selfde jaar, The Civil, Silver Beatles en voordel het eindelijk net die Beatles geword het. So hulle seker een goeie vijf groepe, uh, of groep of groepname wat voordat hulle by the Beatles uitgekom het. Nou aan die einde van 19 60 het hulle the Beatles geword. Die liedjie wat ons gaan luister van die groep is een deur John Lennon homself en die liedjie is yep, hy is mos uh, hy was 'n regte hippy geweest saam met Jokke Ono en hulle het hierdie liedjie Give Peace a Chance. 2, 2, 1, 2, 1, 2. sê, peace my brother, peace, en ja, jy hoef net twee versies van hy liekie te luister, jy ken al die woorde, uh, ja, John Lennon give peace a chance, ok, nou, jy weet, hier is nou weer die verskult is in gestrand en verochend, nou, die eerste liekie wat ek nou hier gaan speel, van die selfde kunstenaar, was gestrand gekies, die ander ene was volgend gekies, en ek praat van Michael J. of Michael Joseph Jackson, hy is geboer op 29 augustus 1958, oorlede op 25 juni 2009, so dit salom wat, hou, my calculaties, 9, nee, 51 jaar oud, ja, toe hy oorlede is, hy maak, uh, uh, hy is die uh, achtste kind, van die Jackson-familie, en maak sy professionele debiet in 1964, saam met sy eie broers Jackie, Tito, Tomein en Marlon, as lid van The Jackson 5 Hy begin sy solo loobaan in 1971. jackson Jacksonse klank en stijl het kunstenaars van verskillende genres beïnvloed Nou, die een met ons nou gaan luister is, hy nog een jong sientje gewees, eh, uh, Uh, dit is, sy ou stemmietje het nog nie gebroek nie, ma, moeder <laughs> en dit gaan wees uh, die uh, rockin robin he man, en uh, vir so kind het hy nogal gerak dan, direct daarna gaan ons weer na Michael Jackson luister, na vandagse liekie, en dit is Heal the World kom ons luister, die tweenerie, hier kom hy om jyself man, net een biekie ouwer en uh, ook vandagse liekie. Hier kom Michael Jackson, Heal the World. There's a place in your heart and I know that it is love and this place can brighter than tomorrow. No hurt or sorrow There are ways to get there If you can't... strong And only cares for joy, forgiving If we try, we shall see In this bliss we cannot feel There are dreams stop existing and start living Then it feels that always Love's enough for us grow. Hey, sorry Michael, ek moet jou een biekie kort knip, anders dan gaan ons net na jou luister die rest van die program. Dit is een lang liekie daar, so ek het hem net so'n biekie aangehaal. Ok, ons tap aan, ons kom by een groep wat ek baie van gehoed, um, The Shuffles. Nou, uh, uh, hulle is een groep uit Nederland, hulle roemstrek oor een dekade tussen 1963 tot 73 Dit die jare wat vir my saak maak daar. Dit is vooral die, die laatste paar jaar van hulle noembaar, wat hulle enige noembare sukses behaal het, soos in 1969, Shall I, I Need You, 1970, Believe in Tomorrow, 1970 nog steeds, Bitter Teers, nog in 70, Teerdrop en Teerdrop, The Way Music Goes Without You, uh, 71 was Glory, Glory, I, live, I, I Give You My Love, <tosses> nou ja, die een wat ons gaan luister, is, seker hulle grootste treffer, ja, dit is hulle grootste treffer, 1969, het die shuffles uitgekom met Shalala, I Need You. <mys> Looked at you one day Couldn't turn away Since you're on my mind chance hulle bekend was, en weel het, hy is een lekker, lekker danslikkie, vraag vir my, hy het in 1969 uh, toe hy uitgekom het was hy op al ons parties door in Senecaalse wereld by die plaas parties en die meelvloere, en waar hy lekker kon dans met die een wat jy uh, in oog gehad het nou, <laughs> ek sien uh, uh, uh, uh, Louisa Hyns jy daar van uh, Kronstad, baie dank jy dat jy ingeskakeld is, en baie van hierdie plate, kom van jou speellys wat jy vir my gestuur het, vir hierdie week, so, ja, um, nou, uh, die ander, ek sien hier so, is een dame wat een menu opgesit het op die uh, rampkat uh, luisteraars is een luisteraarsgroep, Sario en nou, die menu, man, hy is so regge my kraal, dit is, uh, daar is uh, pap en kaiens, en daar t-bone en egg, en uh, die weet, uh, lekker, lekker french toast, of breakfast, green olive breakfast, en uh, maar, sy sê nie wie waar sy vandaan is nie, het sê net meals menu, en uh, waar kan mys het kry? Uh, dit behoort nogal, uh, as ek het kan noem, Uh, vir iemand wat daar nabij blij lok om daar te gaan eet, die prijse klink ook vir my heel billik, pap en kai is 85 rand en french toast 5 en 90 en sovoorts en maar uh, ja, uh, jy moet toch vir ons sê, waar jy vandaan is en uh, waar die mense hier die lekker menu kan geniet, Sari O'Neil ok, Rudolf het ook ingeskakeld en hy het gesê, hy luister lekker, hy sit nog by die werk maar hy is ingeskakeld, en ek wens ek het so werk gehad, waar ek ons sit aan radio luister, terwyl ek bezig is om te werk ok <laughs> uh, maar ja, as jy nie kliënte het nie, of as daar nie mense is wat jy uh, kan jy ons maar so in die achtergrond, kan jy sit en luister ok um, Nou, kom ons ou oh, oh, Alida, Alida, jy daar van Rustenburg. Alida en Adri Stein, eh uh, jy is ook ingeskakel en jy sê jy geniet dit en jy het lekker gelag vir Nathaniel. Ja, hy bly maar 'n uh, klassiek. Lusselstar, gebore op 1, of 13 Mei 1938, Kaniese, Kanadese Frenkel Monitoban. Britse Kolumbiaanse Sangeres, Likie Skryfster en die bekendste vir haar treffer, Solo uit 1964 Quandt-Laye Solil de Bebelse en sovoorts en sovoorts, ja en dit is beter bekend as The French Song maar die ene wat ons gaan luister nou van Lousel Star is Jolly Jacqueline jo Jacqueline, belle fille, pi jolie jaqueline chéri elle est belle, jo les jo les jo les jo les jo les jo les jo les jo elle passe dans la lune on s'insta à sa vue elle est belle, jo les jo les jo les jo les jo les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 Jolie, jolie, jolie Jacqueline Jolie, jolie, jolie Jolie, jolie, jolie Jolie, jolie, jolie Jacqueline Altijd een ginsteling, altijd een ginsteling, die Lucille Star en ek luister met graagte, ek het daar al baie op my program aangebied en ja, sy syng ook in anner groep, de Canadian iets, wat sy saam met haar man of haar x man ook opgetreed. Maar uh, ja, oké, okay, ek sien daar in Swede, al die pad, en die dorpiese naam is Lund. In Swede is Corina van der Linde, sy is op die toer, en sy is keier lekker, en sê, luister ook. Nou, jy het my nog nie jou vriendin sy naam, ek weet daar as een vriendin saam met jou, en laas week het ek sommer op een foto gesien, as een ou ook saam met jylle. Hey, jylle moet jylle self dophou, daar so, uh, ok, ja, in toom hou, meen ek, nie dophou, nie, in toom um, hou. Ja, jy moet vir my die meisies in hand geel, dat ek vir haar ook, hallo kan sê, en dan, eh, uh, Ja, soos Judy ook sê, ons wacht vir foto's, nog foto's. Ons het al so paar gehad, maar as jy op so'n toer is, dan uh, moet jy vir ons elke dag, laat ons saamjew, kan meemaak, wat jylle ondervinda. Dit is Corina van der Linde, uh, door in Lund, in Swede, uh, wat saamluister vandag. Oké, okay, kom ons stap aan en Die ou is een Suid-Afrikaanse omroeper en sanger. Hy is gebore in Vredendorp, Johannesburg, 1931 uit een Griekse vader en een Britse moeder. Jo, combinatie. Uh, oorlede op 22 mei 2015 in Johannesburg. Sy pa en sy uh, sy van was uh, oorspronkelijk kandilotes, maar is na lotus verander het die program Radio Record Club op Springbok Radio aangebied en was die eerste Syntafrikaanse Afrikaanse radioaanbieder wat met een luisteraars van meer as een miljoen spog. Nou ek weet uh, persoonlijk het ek om altijd geluister saam met, wie was die ou? Babkoot nie? Het hulle Pikbox aangebied. En man, dit, ek het die program vir niks gemis nie. Pieter Lotus en uh, Pippe wat sê naam? Hmm um, Ach, uh Bobko het nie Pieter Loutus het hulle op Peak Box. Nou ja, hy het 'n uh, radio tydy in 1966 begin en was een aanbieder by daardie radio stelsel tot op sy dood op ouderdom van 84. Hy het verskeie enkel snitte van gewilde Suid-Afrikaanse liedjies soos Honey Walking in the Sunshine en Sunday Girl opgeneem. Nou die ene wat ons nou gaan luister van Pieter Lotus is die laatste ene wat ek genoem het en dit is Sunday Girl. As I wake each morning at the cracker of dawn I hear the black singing out my song and he sings it loud and he sings it clear No one than my Sunday beggar Sunday, girl, Sunday girl. There's No one finer than my Sunday beggar No one than my Sunday girl. no one but my Sunday girl, Sunday girl, Sunday girl, there's no one but my Sunday girl. When I close my eyes and my go sleep, I dream of her dancing down the street, with the sunlight shouting through the gold. There's no one fine on my Sunday girl, Sunday girl, Sunday girl. no one Sunday girl, Sunday girl, Sunday girl. They go, shine no my make up, they go, shine my make up, they go, shine no shine, no one no one mother she's got my make up, they go, shine no as hy Pieter Loutus met A Sunday Girl. Ek onthou hom meer as radioomroeper as wat hy sanger was. Ek dink hy deeltijds gesing en voltyds was hy maar die radioomroeper. En uh, ja, oké, okay, nog een wat lekker gedans het. Ja, al hierdie mense van 1970 sal hom onthou. En Uh, dit is deur The T-Set, nou nie soos in uh, T t e 1 nie, dit is T-E-I, soos die T wat jy in golf gebruik, nee die dingetje wat jy jou bal op sit om om te slaan. Nou T-Set is een enigste treffer, was een baie gewilde treffer, wat altyd al ons metriek plaaskierparties gespeel was. Lekker slowdance cheek to cheek, my bellamy en as ek reg onthou beteken het so iets soos liefde van my of uh, so iets dit bereik die 6de posisie in 1970 lekker luister na Mabel Ami dear the t-shirt my baby sky and the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 Let's go give Before we're through I want to tell you That I adore you And always do That you amaze me Are leaving me now Starting nie die oorloosie dop nie en dit joh, uh, hy het skielik op my afgekom en die tyd is verby maar ek sal nog een plaat indruk hy sal so minuut of twee oor die tyd gaan hoe keer um, ja ek sê vir julle baie dank julle en, en Corina het my laat weet daarvan spede af dat die meisie wat saam met haar daar is, is haar sister Beatty My wereld, welkom tot die program, Bietie, en ja, ek hoop as jy nou mm -hmm. weer terug is in Zuid-Afrika en oh, waar jy ook al is, nie net in Zuid-Afrika nie, waar jy ook al is, dan gaan jy inskakel op hierdie stasie en jy gaan saam luister na hierdie program. Elke vrijdag middag om drie tot vijf uur. Nou, na my vanavond, van net nou, uh, ses uur, kom Rudolf op. Rudolf, hy... Uh, is die ouwe daar in sy kantoor sit en luister, en uh, ja, hy kom sessier op en uh, uh, sy, sy, sy program is op spoed, en jylle moet hom ook geniet, uh, blij ingeskakel, luister maar na die Otto uh, DJ, tot uh, dit sessier is, dat uh, Rudolf gaan opkom, dan uh, kan jylle na hom ook luister. Ek sê vir julle, goeie nacht, en ek sê vir julle goeie naweek, en, uh, ja, ek groet julle, en ek gaan uitspeel met uh, die uh, twee, wat uh, hulle singel van vierjarige ouderdom, het hulle al saam beginne sing, dit is uh, Nina en Frederik, ne? en, uh, sedert dat Fredrikse pa een Nederlandse ambassadeer in Denemarken was het sy gesin na Trindidad verhuis en Fredrik het dier jare contact gehou en in 1957 het hulle weer by haar ouwerse huis ontmoet waar hy een aand sy kitaar vir haar gespeel het tot sy verwasing het Nina beginne sing en dit was op daarie oomlik dat hulle besluit het om weer saam te beginne sing dit is Nina en Fredrik, en wat is hulle bekendst? Ek weet hulle, doen hierdie little boxes, uh, doen hulle ook baie goed, maar kom ons luister na, listen to the ocean, lekker nawek vir hulle, hier kom Nina en Fredrik. Land, where evening breezes caress the shore Like a gentle, comforting hand Fragrant, Fragrant blessings, blessings, honeybees Careless laughter upon the breeze And lovers fade into pools of deep purple shadows Among the trees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 His wings like parentheses drawn in the sky And two white birds clinging like foam To the crest of a wave rolling by The silence of gloom, the camera of night The heat of a day when the fish won't bite These are the things that remind me of The day you sailed out of sight Listen to the ocean Echoes of a million seashells Forever it's emotion Moving to a rhythmic and unwritten music That's played eternally